Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada waktu ini dapat kita meneruskan kembali kuliah tafsir al-Quran kita yang telah pun kita mulakan sebelum ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu momentum baru bagaimana nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling tepat. Mudah-mudahan perkongsian pada kali ini menatijahkan kepada kita kemanisan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantijah daripada memahami ayat-ayat Allah SWT yang indah ini Ingatlah saudara-saudaraku Bahawa Nabi SAW menyatakan kepada kita Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimasiwahuma Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadzahu Allah Kama yakrahu ayyukzafa fid nar Rawahu Muslim Yang bermaksud Tiga perkara jika ada pada seseorang kamu menandakan dia sudah mendapat kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wataalla. Yang pertama apabila dia cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW mengatasi perkara-perkara yang lain. Yang kedua mencintai seseorang sahabatnya tidak dicintainya melainkan kerana Allah Subhanahu Wataalla. Dan yang ketiga benci dan takut dia untuk melakukan satu perkara yang menyebabkan dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wataalla menjadi kafir terhadapnya. Sebagaimana takutnya dia, bencinya dia kalau-kalau dicampakkan ke dalam api. Hadis sahih riwayat Muslim. Ertinya Tuan-Tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Dan untuk kita bersama. Iman ini ada tandanya. Iman ini patut dirasai kemanisannya. Tanpanya tidak ada guna kehidupan ini menyebabkan seseorang itu boleh menukarkan iman dengan kepentingan dunia yang sementara. Jadi antara cara untuk kita cinta kepada Allah ialah kita kena kenal Allah SWT. Antara cara untuk kita kenal Allah SWT, kita membaca ayat-ayat Allah SWT. Dan daripada situ, kita akan mengenali Allah SWT dengan asma- asmak sifatnya. Tauhid uluhiya al-rubiyah yang telah pun tersemat dalam hati-hati kita untuk disuburkan masa ke semasa. Allah pada perkongsian kali ini, kita akan bincangkan tentang satu surah daripada Juz Amma. Juz yang ke-30 iaitu Surah Tutin. Surah At-Tin. Saya akan ken ayat-ayat ini untuk kita dengar bersama-sama sebelum bersama diterjemah dan ditafsirkan. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wa zaitun wa tur sinin baladil amin. Laqad al insana fi ahsani taqwim. Summa hu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzdzibuka ba'du bi Alaysa Allahu biahkamil hakimin Maksudnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan Sesudah adanya keterangan-keterangan itu Bukankah Allah maha menghakimi dengan seadil-adilnya Tuan-tuan rahmatin dan dikasih Allah sekalian Surah Atin ini terdiri dari 8 ayat Termasuk dari kalangan surah-surah Makkiyah Iaitu surah ini turunkan oleh Allah SWT sebelum peristiwa hijrah Surah ini dipanggil Surah tin. Kerana terdapat mengambil sempena ayat yang pertama dari surah ini iaitu Yang disebut Demi buah tin Mengkaji ayat-ayat ini Para ulama tafsir sebagai contohnya Al-Imam At-Tabari Dalam kitab beliau, dalam tafsir beliau telah pun menjelaskan Kaitan, hubung kait di antara ayat-ayat awal Yang disenaraikan oleh Allah SWT dalam surah ini Iaitu yang pertama Wattini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun wa turisinin dan demi bukit Sinai wa hadzal baladil amin dan demi bumi Mekah yang aman ini tiga bumi yang mempunyai sejarah yang tersendiri yang pertama bumi yang tumbuh padanya pokok buah tin dan pokok buah zaitun Dikatakan di sini mengikut para ulama tafsir menurut tafsir al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa bumi yang dimaksudkan itu merupakan bumi Syam kerana bumi Syam ini mempunyai kesuburan yang menyebabkan tumbuhnya pokok tin dan pokok zaitun yang tidak terdapat pada bumi yang selain daripadanya. Bumi ini mempunyai sejarah yang tertentu kerana di situ terdapat perutusan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh sebagai contohnya. Dan kemudian Allah SWT Wa Ta'ala menyebut nama yang kedua iaitu Watur Sinai, Bukit Sinai. Bukit Sinai ialah satu tempat berdekatan dengan Mesir yang mempunyai sejarah yang hebat iaitu perhutusan Nabi Allah Musa dan Harun alaihi salam. Dan yang ketiga Wahadal Baladil Amin dan bumi Mekah yang aman iaitu tempat kelahiran dan tempat dibesarkan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku berterusan di bumi tersebut. Kaitan antara tiga tempat ini menunjukkan kepada kita keistimewaan bumi-bumi Timur Tengah ini. Iaitulah yang pertama tempat diutuskan oleh Allah SWT, Nabi Yang Mulia, Nabi Nuh, menyeru manusia kepada aqidah tawheed, beriman kepada Allah, ditolak oleh mereka sehingga menyebabkan Allah menurunkan taufan yang besar untuk menenggelamkan, menghancurkan mereka yang legir dan tinggal selepasnya orang-orang yang hanya beriman kepada Allah SWT yang terselamat dan kemudian, Perkara yang sama juga menimpa mereka yang menentang Nabi Musa dan Nabi Harun ditenggelamkan dalam laut dalam peristiwa yang masyhur menurut surah Yunus. Dan yang ketiga iaitu di Mekah yang juga berlaku pertemuan di antara cara hidup yang diridai Allah Subhanahu di bawah pemandunya di bawah panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara hidup yang berpunca dan bersumberkan kepada kepentingan peribadi yang Berkiblatkan kepada nafsu syahwat Maka ketiga-tiga tempat ini Merupakan tempat yang istimewa Yang penting Dalam sejarah peradaban dan ketamadunan manusia Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian Di sini menunjukkan satu Bukti Kaitan di antara risalah Nabi-Nabi Dengan Nabi Muhammad SAW Dan dia menafikan Kata-kata orang Yahudi Bahawa Bisala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mempunyai keserupaan, tidak ada kesamaan langsung dengan nabi-nabi sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menegaskan ketiga-tiga tempat ini, ketiga-tiga Kelompok manusia ini, ketiga-tiga perutusan ini mempunyai kesamaan di sisi Allah SWT. Iaitulah ingin membawa manusia kepada ibadatullahil wahidil kahar. Mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah SWT yang Maha Perkasa. Disebut oleh Allah SWT seterusnya, Laka dakhalaqnal insana fi ahsanit taquyim. Episod yang kedua dibawakan dalam surah ini, Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa manusia telah pun dicipta dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Penghormatan kepada manusia ini bukan sahaja berlaku waktu hidupnya, malahan selepas matinya sekalipun. Itu sebab dalam hukum yang telah diputuskan secara ijma oleh kebanyakan ulama, haram kita menyakiti mayat. Malahan sampai ke peringkat Dinasihatkan kita bila memasuki perkuburan pun ada doa-doa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita membaca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak mana kita belajar kita pun tak pasti. Sebenarnya diajar oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ya diara qawmil mu'minin. Ya diara qawmil mu'minin. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wala lana. walakumul afiah. Artinya Assalamualaikum wahai perumahan. Kampung orang-orang yang beriman, kamu telah pun mendahului kami. Nanti kami pula ikut serta kemudian. Ha, begitu bunyinya dengar agak menyeramkan juga. Takut-takut kita pun akan meninggal dunia. Mengingatkan kita sebenarnya bahawa kita pun akan mati. Bahawa di sini nak tunjukkan kepada kita penghormatan kepada manusia. Wa mayitan, hidup dan matinya. Sehingga kan keperingkat Nabi SAW bangun untuk meraihkan jenazah seorang Yahudi yang meninggal dunia diberitahu pada pada Nabi oleh sahabat wahai Nabi itu orang Yahudi Nabi kata bukan masalah Yahudi ataupun Islam masalahnya hamba Allah kita kena hormati hidup dan matinya jadi tuan-tuan hormati dan dikasih Allah sekalian itu kedudukan manusia yang tidak disangkal oleh sesiapa dan Perkara ini telah dipersetujui zaman ke zaman malahan Allah SWT menyebut dalam surah Al-Isra dalam ayat yang lain A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa laqad karamna bani adama wa hamalnahu fil barri bahr maksudnya kami telah memberi penghormatan kepada anak Adam kami berikan kepada mereka peluang untuk menaiki lautan daratan kami afaddalnahum ala kathirin miman khalaqna tafdhila kami telah berikan kepada mereka nikmat mengatasi kelebihan yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain ini merupakan nikmat yang tidak dapat disangkal Ayat kelima tuan-tuan rahimati -tuan, dan dikasihi Allah sekalian, "Fumma radadnahu asfala safilin." Tiba-tiba kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut kebanyakan ulama tafsir dan dimaksudkan serendah rendahnya di sini iaitu neraka. Kenapa? Kerana tidak menjalankan tanggungjawab yang dikenaki oleh Allah SWT daripada tempat yang paling tinggi sebagai makhluk yang dimuliakan, jadi dia seorang manusia yang paling hina, jadi makhluk yang paling hina untuk menghuni neraka Allah SWT. Iyadhan billah wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Tentuan rahmatilah dikasihi Allah sekalian. Perutusan kita ke atas muka bumi ini diumpamakan dalam ilmu tasawuf. Laksana seorang yang berkunjung ke rumah seorang. Kita sebagai tetamu, datang kita ke rumah seorang, berkunjung, berziarah. Maka sewajarnya, sewajibnya, sepatutnya kita mengikuti arahan yang diberikan kepada kita. Dimaklumkan kepada kita, ini rumah dan saya bagi awak bilik sekian, sekian, sekian. Tandas ada dalamnya. Di sana ialah bilik anak darah saya. Di sana ialah bilik saya. Awak tak perlu datang ke sana. Maksudnya begitulah. Kita harus memahami tuntutan yang dikehendaki oleh Allah di sebalik kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan kita tertakluk kepada ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala. Justru kedatangan kita ke muka bumi ini perlulah mengikuti segala yang Allah subhanahuwataala. Justru kedatangan kita ke muka bumi ini perlulah mengikuti segala yang Allah subhanahuwataala. Justru kita ke muka bumi ini perlulah mengikuti yang Allah subhanahuwataala. Justru kita ke muka bumi ini perlulah mengikuti segala yang Allah kita ke muka bumi ini perlulah mengikuti segala yang Dalam buku beliau bertajuk Hayati. Dalam buku beliau bertajuk Ha, Hakazha'allamatni al-hayah. Beginilah kehidupan mengajar kita. Bahawa nikmat dunia ini kalau kita kejar, melampau-lampau sehingga melanggar segala ketahapan Allah, melanggar pantai yang Allah SWT letakkan, bukan menyebabkan kita bergembira berpanjangan. Menyebabkan kita sebaliknya bergembira sekejap saja. Sebagai contohnya, kita mencuri. Mencuri untuk mendapat satu harta Dan kemudian dapat harta itu Adakah lepas itu kita terus bergembira Kita akan berada dalam ketakutan Takut dikejar, dikejar oleh polis Takut ditangkap, dilokap Dikenakan hukuman itu dan ini Begitu juga hubungan berkaitan dengan seks Adakah dia merupakan nekmat yang berterusan Tidak Bila melakukan satu perkara, akan menempah berbagai bentuk penyakit yang mungkin berlaku pada seseorang. Jadi, ini menyebabkan seseorang itu bukan sahaja susah di akhirat. Di dunia lagi pun dia dah susah. Jadi, Tuan-Tuan Alhamdulillah -tuan dikasih Allah sekalian untuk mengelakkan kita menjadi umpama al-baha'im yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika mengkategorikan manusia, maka hendaklah kita menuruti segala petunjuk ilahi yang dibekalkan manusia apa yang diajar Nabi Muhammad SAW dan juga dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian disebut oleh Allah SWT, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ فَالَهُمْ أَجْرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ Kecuali mereka yang beriman dan beramal salih, bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Tuan-tuan menghati dan dikasih Allah sekalian. Dalam kaedah bahasa Arab, ini dipanggil hukum istisna. Istisna artinya mengecualikan kebanyakan manusia daripada hukuman yang dikenakan oleh Allah, iaitu hukuman apa? Hukuman mereka dijadikan makhluk yang paling hina, diletakkan dalam kategori yang paling terkutuk, iaitu mereka yang menghuni syurga, menghuni neraka Allah SWT. Maka di kalangan manusia ini yang terkecuali siapa mereka yang beriman dan beramal saleh. Al-iman sentiasa diikuti dengan al-amal as saleh Artinya keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu taala akan menatijahkan pelaksanaan yang dilihat sebagai amal soleh sekiranya keimanan sahaja tidak dituruti dengan amal soleh maka tidaklah akan membuahkan hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang tidak terputus-putus ini kata pengarang kepada tafsir Ruhul Bayan Dikatakan bahawa tidak terputus-putus apabila seorang itu melakukan kebaikan Contoh, melakukan salat sunat duha Ringan, paling ringkas 2 rakaat Paling banyak 8 rakaat Tiba-tiba, takdir Allah SWT Selepas dia beritizam dengan salat sunat duha ini Puluhan tahun, tiba-tiba dia sakit Sakit, lalu tak boleh bangun Terpaksa duduk dalam wad Duduk di atas katil, tidak mampu untuk bangun Hanya mempunyai kekuatan untuk salat-salat fardu sahaja Maka dikira Allah subhanahu wa ta'ala Pahala salat duha itu berjalan terus Walaupun hamba Allah ini tidak lagi melakukannya Itu ini maksudkan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Dia berikan kepada orang yang beristiqamah melakukan ibadah-ibadah sunat Tiba-tiba tak dapat melakukannya Kerana musafir, kerana sakit Lalu Allah subhanahu wa ta'ala masih meletapkan Memperuntukkan baginya pahala Kerana komitmen yang ditunjukkan sebelum daripada itu Fama فَمَا يُكَذِّبُكَ bid din. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? hakimin. Tidakkah Allah SWT itu merupakan hakim yang paling adil? Ini merupakan sikap orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Yang mana sebenarnya hati naluri sanubari mereka, hati kecil mereka tidak menafikan perkara ini. Tetapi kerana kepentingan syahwat, kepentingan peribadi mereka menolak kebenaran Islam, kebenaran yang ada dalam hati kecil mereka itu. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka berada dalam kesusahan, berada di laut yang bergelora, kapal hampir tenggelam, atau berada di langit, kapal hampir jatuh. Kapal terbang hampir jatuh, maka barulah timbul dalam diri mereka untuk kembali kepada Allah. Tetapi pada waktu itu tidak lagi mendatangkan apa-apa manfaat kepada taubat yang nak mereka lakukan. Sama seperti Fir'aun yang berkata Surah Yunus ayat 90. Bagaimana beliau mengatakan, A'mantu bima amalat bihi banu israel wa'na minal muslimin. Aku beriman kepada Allah ta'ala Beriman kepada Tuhan yang telah diimani oleh orang-orang di kalangan Bani israel dan aku dari kalangan yang islam. Tidak mempunyai mafaat apa-apa kepada mereka kerana waktu itu nyawa sudah pun sampai di halkun. Mudah-mudahan Allah muri pengajaran kepada kita untuk sentiasa kita menjadi hamba Allah ta'ala yang mengingatinya dalam semua suasana. Mengingati Allah SWT ini, artinya ada kemanisan dalam apa yang kita lakukan. Dan disunahkan kita bila habis membaca surah ini, mengatakan, Bala wa'ana ala dhalika minasyahidin. Yang mana menjadi amalan Nabi SAW menjawab soalan yang dikemukakan oleh Allah di sini. Bahkan, Ya Allah, semuanya aku menjadi orang yang menaik saksi atas berlakunya hari kiamat dan nikmat-nikmat yang kau sebutkan sini. Semuanya benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, Nikmat orang yang memahami Al-Quran dan dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan dapat kita menyambung pada masa akan datang menceritakan tentang beberapa nikmat Allah Subhanahuwataala yang dijanjikan dalam surah-surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.